Amatxi Estefanaren oroitzapenak izen liburua argitaratu berri du Estefana irastortza endaiarrak. Belaunaldien arteko zubia eraikiz ezagutu eta ezagutzen duen endaia gogoan bere oroitzapenak ekartzen ditu liburura. Baliburua esku artean, hainara mailarekin solasean, entzungo dugu ondoko minutu eta... Zure Estefana, zure Liburua amatxe Estefana erroitzapenak, lehenik eta bain zehtako edo idatzi zen mohen? Nik duzu? eskribatu dut Liburu hori, uh -huh. zerren eta bi mila urtean, neburuan pasasen zen munduen aldaketa, lehenoko bizia eta gero dena kanbiatzen aizela. Eta behar nuela iskribatu nun behit nere ondoko eri usteko liburutiki bat, nere historiuekin, nere argazkiekin, edo, bai, argazkiekin, eta hortako hasinitzen uh, idazten uh, nere liburutiki hori. Eta eman dut izena, bere izena, Lurruntako nere pasaia. Zeren pentsatzen dut nik buruan lurruntan garela pasaia batian denak eta zerbait azpimarkatuko zenuka liburu honetarik? Liburu iruditu zait oso liburu atxuegina irakurtzeko eta bueno, denetarik dago hemen eta zerbait azpimarkatuko zenuka? Bai. Mm. Bai. Uh, ne aur denborako, denbora goxua. Mm. Baserri sehar bat aita eta amakin, sei uh, aizpa, eta arratzetan, ez baitzen nere aur denboran, ez telebiztarik, ez radiorik, irratirik, eta su pazterrian, su haundien pazterrian, banku haundi bat bat ginduen, nire osababatek eginak, eta han ematen ginen, hain datama ere ba, batzuk galtzar diiten, bertziak kantari, eta ni etzaten nintzen banku hartan. Eta suraren epelean betiloak hartzen nintzen, Baino ama beldur izaten zen surat erortzeko, Aizpa baundiak, Artzen induen altzotan terematen induen hogeat. Horra orrutsapen e, txiki bat aurdenbora korrutsapen goxo bat. Maitatutua sobera nintzelari kaurra ez nekienik zertzen amaren beharra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra Amazoro oitor duko, eldu zaunigarra Bortu batean orain naiz bakar bakarra Amazoro oitor duko, eldu zaunigarra tua sobera mintzelarik aurra ez nekienik zertzen beharra bortu batean orain naiz bakar bakarra amasoroi tarduko eldu zaunigarra Bortu batean orain, naiz bakar bakarra Amaz oroit eldu zaur ni garra Zu, bueno, ia ia mende hasiara, bueno, mila baderatzen eta bostean soztua zara Bai. Eta pentsatzen, ohi garen mendea, mende oso bat, bai. e, mende oso honetako bai. aldak eta guztiak ikusi izan dituzula. Bai. Hortak... Eta bai, baduzu ere, bueno, liburuan badago bertxo bat, bertxo sohtal bat, hori kontatzen duzuna, ez? E, Abertxo luze bai. bat, bai, bai. Ogoi garen mendea, bai. E, oh, Bertsuak, bai, huri gajen mentean. Bi mila guztea, gubinduztelarik begiratu zen oen iragana. Eta hotuan, hainbertzea kambiamentu edo, al, ikusita zure biztean, nahi zen oen nola bai. ez? Bai. Eta bertsuak egitatu zen. Bertso dira, bai? Bertso luzeak dira, Eta... bai dira, ama bi bertsu. Bai. Et ikusi behit dut, behit ditut, Uh, gizonen partez, tresnak uh, automobilak zaldikarruen partez, eta dena honinenez uh, uh, aldaketa handdia. orduan hasinitzen uh, bertsueiek egiten. Eta bateek markatu ena da bertsu bat, Uh, bai, ais uh, e, eskola aipatzen duzu 12 e, bertsoa, ba. e, Eskolarat. Bai, ohein markatu zintuen eta ka, kantatu nahi duzu? Bai, kantatuko dut. Uh, Eskolarat eh uh, zaz, zazpi urtetan, uh -huh. urteetan. Mhm. eta eskuela bertzekenakien. Zen, gure hizkuntza eskuara zen hendaian hemen e, abaariako gazteluen ondo onduan gure baserria eta gure hizkuntza familiakoa auokoak eta denak e, eskuara zen eskuaraz haitzen ginen. Baina eskola eskolatariatu ninelaik e, trabak banituen enakien frantsesa. Eskuara bertzaik. Eta hemen endaian, ban, e, e, behar nuen, frantxezen mintzatu baina esnakien. Horra beraz, bertzu bat egin nuen horren gainean. Eskolara joaitean frantxeza ez jakin isilikegon behar Nik beldurrarekin Erakasle maiteak Asarren erekin Endaiakoa nitzen Nerezko adarekin mm Horra, -hmm. bertsu hori egin nituen Eta badira amabim bertsu Bertsu mm -hmm. gehla hori gajemendean ere gehla ipatzen duzu gehla bizitutakoa zara zure aita adibidez zura aurrentik ere bizituzdute zure aita desetor ere izan zen bai, iru, iru gerla nire bai. aita tamak ezagutu dituzte iru gerla eta nik bi Uh, espainiakoa, oita maseian, eta uh, berro goian, franziakoa. Baina nere aitak eta amak, ezkondu berri berriak ziren, eta aita deitu zuten armadat gerlarat, belxikako fronterat. Xo mende, daam eta aldeortat. Eta, beraz, amak gelditu zen bakarrik, aur dun, eta aita Etorri zen aurra sortu zelarik, eman zioten permisua etxerat etortzeko bere niska ikusteko. Nire aizpa zaharrena, beraz, hamalau urte, hamalau ean sortua. Eta, e, gero, bere hama bortzegunak pasatu eta behar zuen gerla, gerlarat itzuli. Eta et zuen partitzeko menmentuan pasatu zuen pasatu zituen mendiak eta gantzen he Beraz, desertore. Desertore gantzen aita donostiak ondorat altza altzarat. eta hama gelditu zen hemen Frantzian, bakarrik behen eskattikiakin. eta elkarr ikusten zuten igandetan, Aita etortzen zen uh, altzatik, eta ama enda jantzen, bere aizpe, amenetxian, eta amak atentzen hemendik bidazuako iskinerat, miriatuko alderat. Eta aita ego eta ama ipar aldean. egiten zuten, hartzen zuten, uh, bidazuako lekuik ertxiena, estuena. Eta han, uh, bisolas egiten ziuzten, baina guerdak etortzen ziren, eta um, bidali tenziuzten, igorritzen ziuzten. Eta, uh, behun, uh, orduan, egin nuen, uh, gero, uh, gero, ama kantatzen ama, zuen. Ama kantatzen zuen, bertxosar, a... kantatzen zuen etxean ez? Bai. Eh, Soldadu bati iburuzkoak, bai. eta... Bai. bai, amak uh, besukaldian bere lanak eginez, gero zen horie. eh? Hori gero. gero, bai, bai. bai. zu eta... sohtuaz inelanik, eta... Eta niko guan hartu nituen, hemen, hemen kantuak eta, mm -hmm. bueno, bon, uh, kantatuko dut, nahi balima duzu, kantatuko dut, Soldado zohan baten kantu xehar, ez? Soldadu uh, gaki den, uh -huh. uh, joan den, uh, kantu xehar bat horra zer egin zuen, zer bertzuak egin zituen. Uh -huh. Gazte, gira gazte, ogoi nahi urtetan, E egon pentsaketan Deliberatzeko asmotan Guazen horok betan Guraia honetan Guazen horok betan Guraia honetan Haman igarretan. Aita verri strishte, Echean badituste, Iruan aia gaste, Laguntza badute, Nieto riarte. Laguntza badute, Nieto riarte. Niel du naizen ian, Denborak eginik, bazterrak ikusirik, frantxesa ikasirik, ama zaudei xilik, ez egini garrik. Ama zaudei xilik, ez egini garrik. Horra, nira amak kantatzen zuen bertsua, Beren sukaldia, lanak eginez, eta nire buruan sartuazien. Enituen bate markatuak, baina nire buruan sartu ziren. Eta horra, kontenaiz, goguan atxiki ditutela. Eta behtsua, ekeresure ondoko ekerikasi dituzte ez, behtsua sega jen hori. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, nola ezten gehiago soldaruzkoik egiten. Bai, hori da, bai. Baina horra, lehenoko zen hori da, hori da, hainara, uh, Le no eh le cantu char oroitzean beste batik ustendu iraganean oroi menaren orainan. Izan intzen amaite dudan orkaitan, ametxetan besterik ez bada ere. Eta gogoan, nahi gabetzen didan, bakar mina Igandik. Ikusira gane tigerez, beli txuen atzea, izina izenaren gandik, ba izi. Oraniak ezbeste eser naguizagutzen Oraniak ezbeste eser naguizagutzen <tip> <tip> Nede oro imena Ira ezta eser ez Tan aizena taisan intzen guztiak Haimbat <tip> <tip> ame direla la du sentitzen ain bat tamets dire la dut sentitzen Egi txue nasean, izina izenaren gandit paisit. Beste zerk nahu ezagutzen Horainak ezbeste ezek nahu ezagutzen Ede oro imenak bera ezta ezer Tana izen ata izan intzen guztiak Hain bat direla du sentitzen Un botto dire l'ahu sentite Bueno, zure libroa eh, emengo entaiako eskuaran idatzi duzu? zu, bai. eskuz idatzi ere. Bai, a, a, den eskuz bai, idatzi dut, gero alabak lehundu naupiskat jotzen, jotzen mm -hmm. trexenan, bai. eta gero enprima dut eta horra eman dut nere eh, familiako hioberi. Eh, mm -hmm. Dain ere aurreri eta ere lagun, uh, maite ditutan lagun batzueri, eta ere uh, batzuetan errakasle dien uh, errakasle bateri. Istorio zaharrak uh, jakin dezaten aurrek ere. Ikasdezaz iz, es ez iz izatean eta ikas ditzagunez bai. nolako bizitza zenen daiakoa eta nolako eskuara bai. eta baiz duk xutondo edo supastean entzundako bertsoiek eta historia hoiek ere jaie dituzu. Bai. bueno, ba badira hemen historia batzuk. Bueno, batzuk ez dira denon gustokoak izango edo ba ez dakit bate adibidez irakurreko dut. Xori papogorria. Eh? Xori papogorria da, santtsangorria. Bai. bai. Eta zetzako tedu papogorria, beti soko ibiltzen den xori polita, berak atera omenzion Jesusi buruko koronatik garantsa. Odolkiantxo bater hori zen bere papo gainera eta paoa gorrituz hitzaion. Leyenda polita, ez? Kontaira bat, ez? Hola, zerkatik Horra, papo papogorria? Hristof oh. Tasmanarekin notutako historioa. Bai, ez bai, bai. Uh -huh. bai, bai. Eta horrela bat dituzo hola suton eta entzundako, hau edira zuk entzundako bai, historioa, bai. ez? Egedo bada Erlien uh, leyenda, bai. Erlia, bai. Uh, Erlia, Baserri guzitan, Basiren uh, Erleak, Baserrietan. Eta uh, Lenoko Erraieraz sinishte zaharretan da, Uh, etxeko nagusia edo etxeko handria uh, pausatzen bat zen, hil zen bazen, behartzi erleari kofoia jo eta erran nahusia hilda. da. Eta flokagorri bat, telagorri bat eman, be gainean. Bestenaz, erlea gaten zen bere kofoietik, honmentzen. Gaten Lege, Bai, gaten nomen zen. Uh -huh. Leyenda bata. Uh -huh. Supazterrian entzutako leyenda bata. Eri esan oso historio interesgahinak, hola, leku gugon bueno, hainbat lekutako historioa. Bai, bai, e, bai. Leku iztenak eraipatzen dituzu, asporo txipi... Asporo txipiko neskatzia. Bai, asporo txipiko neskatzia. <laughs> hmm. Eta, baurire, legenda izango da, hmm. Le, uh, asporo txipiko neskatzia. Azboritzipi guai litojal edo mm. abadiako ere muertan da, mm. eta etxe derra uh, arrimatua da, eta horko neskatxa. Baina lehienda da, lehienda da. Eta azboritzipiko neskatxa gaten zen egunero josten ikastera. Eta gibelarakoan, atzeakoan, iluna, Eta, agertzen zitzaion argi bat. Eta, argiak, oi, argiak, izit, izitzen zen, izitu zen, eta lasterka etxeat gantzen, aspotxipiak. Eta, biadamunean berritze tokiberian argiak. Eta, berritze lasterka bere etxeat, eta amari etzion deusik ezerre esan. Eta irugarren egunian berriz ere argiura atea zizaion. Eta amak, amari errantzion. Ama izitua naiz zen argi bat agertzen zait beti toki berian. Zer egin behar dut. Askiduzu kofesatzia, apesari erratia, eta... Ekusiko zu ze erratenten duen eta gantzen eskatxori appeari errateat eta apezak errantzion galdetzeko argi jans nortzen zen nahi zuen eta argilak errantzion purgatoriotako arima bat zela eta nahi zuela meza bat ematia ura zeruan sartzeko Legenda bat ez? bai, historioma? Hora, legenda bai, le le le izango da, eh, bai, bai? bai? Hora, horra, bai, bai. nahi, nahi duenak, nahi duen bezala uh, hartu. Mm -hmm. Gero bada bestia, bidarraiko izernuko zubila. Ah, bai. uh, bidarraien, bidarrai erreskatziki uh, bat da, uh, eskolerri barnean, eta neskatzabatek topatu zuen deurrua. Eta, debruak galdetu zion eskaitxari bere harima emateko ari. Eta, eskaitxak errantzion, ah, ez, ez zaitut emango nire harima. Baizik eta zuk eskuara ikasten balima duzu. Eta, debrua, bueno, ados, konforme. Debrua gantzen eta hasi zen eskuara ikasi naiz eta ez zuen ikasi. Ez zuen ikaxi, eta berriz topatu ziren neskatzak eta debrua. Zubien gainean. Eta e, galdetu zion neskatxak debruari, e, ikaxi duzu eskuara ez, ez dut ahalik eskuara erak, ikasteko. Eta, bon, eskaitsak errantzion, ha espauzuzko araikasin, nik ez zaitu emango nere harima. Orduan debruak, beiti behitiz zuen eta gerostik zubiori, eta egia da, hola deitzen dela, Ifernuko zubia. Meleien dutik eldu da, Ifernuko zubia. Eta Euskara eskuararekin lotutako leyenda bat, eh? Bai, Euskara horra. Euskara eskuara etzolako ikasi, etzolako beratik. Horra, bai. <gülüyor> Leguntasuri daude eskualdun bazterrak, Gau bat ezoro dauzko beretoe lurrak, There was no point given its meaning as it should end up In the Nere gorpus gusia gosok iberoan. Noi sere gantzun baitut tak-tak-tak leioan. Papo gorinio batzen. Bakarik, bakarik campoan. Chilixila zango nikaranga isoa Goseturik doindoia jasanez haroa Ikusina uenean zabaltzen leioa Atsegine zarrotu da haut bere Da utbere pa po I de horoskatu ogidena ogidena hartu azken eskerrak zauztan gaixoak bihurtzen baitzen Ikusi dut ane an kampo ratatzen ikuski epe litchbat harisen harisen agertzen gero stikiguski Eik itzen denean Merçik ondo zahar bat Baitun balatzean Xori bat pausaturi Kamar gorenean Majzor kantu zahar diskid de ake gun galde batori Negoan kantari Lengo eta orengoa eta... Ah, lengo endaia... Goxua guazen... Endaia en eta zure endaia izango zen nahiztan gozten ere. Hortako... Uh, hortako ikusi dutelari gulako aldak eta gulako saindan, kambiamenduak... Ne buruak egiten nuen, hori ah, behar dut uh, idazi, ben. edo eskribatu nun behite, uh, nire aurren aurrek jakin dezaten, beren amatxi, horra uh, bizitza zen, zen lanare uh, bertzeik zen, gero baserreak, denak baserreia zen hemen abadiako uh, zabalori, Baserria asko, eta guai denak kanpinak dire, denak tolazko etxiak, denak, horra, uh, ezta. Eta ez da gehiago elkartasunik, Ez da gehiago elkartasunik, mm. eta, horra, mm. kanbiatu da, saindatu da. Mm. Eta endaiako karrika ere bai, mm. endaiako karrika ere, baina graziak badugu irratiaan. <laughs> en daian, badugu irratia. Bai, badugu. badugu. Eta... Horra. <laughs> e, mm -hmm. Laro goi urte bete zenituenean, orduan hasi zinen idazten. Laro goi uh, urtetako uh, oparia egin induten uh, eskuzi dazteko liburu bat. Mm -hmm. da, Asi nitzen, laro bat urtetan. Ura, da nola behar dut hasi, nola behar dut hasi. Asi La urte nituen endaiat etortzean, eta e, egoaldeko historio txiki batekin hasi eta urra goguan. Ta, la urte eta eguiti gero, zerreko e, kontuak eta e, denak, e, orra, gero, kanbiamendu handiak izan dira. Ez konduzunelarik, Zubernoan biztitu? Zubernoa, eta eh, hori pena dut, Zubernoa ez dukeion niok ok erabiltzen Zubernoa. Eta Zubernoa heldu da, han priori Zubernoa biobikotan xoko eta ospitaliare bazen, eta um, hospital Zubernoa. Eta gero hau dena hemen bizi naizena uh, lekua dena supernova zen, hala deitzen zen eta gai eztu niok niok uh, aipatzen hori zeren kanpoko jende sartu da, indayan eta aik ezakite zer den supernova eta ni bezala xartuak direnak hiek badakite baina es liteke aski baina supernovako Uh, izena, galtzen nahi da. Mm -hmm. uh, paperetan baizik, paperetan, uh, Udaletxean toitan, bade, eh, Zubernuko uh, bidiak ere bai, eta olako zerbatzu badie baino gutxi. Mm -hmm. Zubernu izango litzateke, eh, endaiako auzo bat, edo? Uh, endaiako, uh, Zubernu partitzen da, zonko, Baila. Jonko, Priore de Jonko, Priore, eh, Leno, han eh, hospitali abazen, eh, Saint-Jacques de Compostel, Kakiziel Gendiak, han gelditzen ziren, hartartzeko ta dena. Han asten da zubernoa. Eta han da gero, etortzen da, endaiako karrikarat, endaiako karrikatik, jausten da, ba kartiereat, bereko kartiereat. Bereko kartieretik gaten da horio eta emperadorren bideo hori eta hango horioko uh, baserriak ziren, denak-denak baserriak ziren, eta urare dena zubernoa. Ta gero, handik, unat abadiako uh, gazteluko, kartierau, hu, uh -huh. hauzoau. Subernoa, bai bai, Antoan Abadirek, uh, nik irekurtu dut uh, Antoan Abadiren letra, uh, ad, dublenen zelarik, eta erraten zuen, amabortzeunen buruan, amabortzeunen buruan, subernoan izanenaiz. Et zuen, sekulan erraten, endaian ez urruinan zen orduan, abadiako abadia urruinakotzen eta e, zubernuan izanenaiz beraz mm -hmm. zubernua e, gero sabaldua e, zen zubernua baina aina bai gordetzen pitxena pix, kapizkanaka hortako nik ne adinean e, e, egin berdi 82 urte mm -hmm. beraz ikusi dut kambiamendu audiuri Eta bon, pena dut uh, pixkat badut dut uh, nostalgia pixkat, lehenoko denbora uh, pobria zen, diruiketzen, sosiketzen, baina bat uh, elkartasuna, elkartasuna, elkarren laguntza. Eta horra. Nailka hilaguntzen zen edo, ustolanean, edo... Bai, dai, edo lanetan, lanetan, ogi pikatzetan, hai. zen ogi pikatzetan, behar ginen, hamasei laun, mm -hmm. uh, hola, eta gero uh, ogiak jotzen, gariak jotzen, orduane, hamasei hamazazpi lagun, behartzen. Mm -hmm. Eta horra. Hola ba. me, Uai, nahi zen tokilean agerrian, abadiako hondon duan. E, bon, Toki ederra da, bai, baina otomobila, otomobilen gainean, eta gero hau zuek ez dute elkarren e, e, ez da nio retorriko, e, e, gurtzera heldu naiz edo e, ez da, da lehenoko harremanik. Gero, kan poco horendia asco sartu da. Hidia egin nian, zure heskütikan, loiattiken da Higamen latzak siren, hageri sotikan, doloretan bezala bisip, Xi hatsetarik Xi ondartza eta bibegia Zabalik seneku san bida soa urtzen. Balakatuz samurki txingu dihegiak. Balakatuz samurki txingu dihegiak. Aita de ziretzen ino lamak urtzen Ura ašpilu zibaten gesurrak egijak Nahashtian ondik oz gine lagurtzen Nahashtian Tarkaitze tan txoriak beti būru bero, haira baze bil zanbozik. U hainari musiuka honda raitzen gero, maita sunerako he ez bai luten lociik. Sil harrasen ondarza eta bi begiak, Sabalik sene gusan vida soa urtsen Balakatus shamurki cingu dihegia Balakatus shamurki cingu maita de jiretzen ino lamak urtzen, gezurrak egiak gesurrak egijak, naha hastian ondikoz gine lagurtzen. La naha hastian ondikoz gine lagurtzen. La